פרק י. בעת ההיא אמר אדוני אלי, אסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אלי אחרא, ועשית לך ארון עץ. ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת, ושמתם בארון. בעש ארון עצי שיטים. ואפסול שני לוחות אבנים כראשונים, ועל החרא, ושני הלוחות בידי. ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דיבר אדוני עליכם בהר מתוך האש ביום הכחל. ויתנם אדוני אלי. ואפן וארד מן ההר, ואשים את הלוחות בארון אשר עשיתי. ויהיו שם כאשר ציווני אדוני. ובני ישראל נשאו מבארות בני יעקן מוסירה, שם מת אהרון ויקבר שם, ויכהן אל עזר בנו תחתיו. משם נשאו הגודגודה, ומן הגודגודה יוטבתה ארץ נחלי מים. בעת ההיא הבדיל אדוני את שבט הלוי. לשאת את ארון ברית אדוני, לעמוד לפני אדוני, לשרתו ולברך בשמו, עד היום הזה. על כן, לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו. אדוני הוא נחלתו, כאשר דיבר אדוני אלוהיך לו. לא. ואנוכי עמד תבהר, כימים הראשונים, ארבעים יום וארבעים לילה. וישמע אדוני אלי, גם בפעם ההיא לא אבה אדוני השחיתך. ויאמר אדוני אלי, קום לך למסע לפני העם, ויבואו וירשו את הארץ, אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את אדוני אלוהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. לשמור את מצוות אדוני ואת חוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום, לטוב לך. הן אל לאדוני אלוהיך, השמיים ושמי השמיים, הארץ וכל אשר בה. בא. רק באבותיך חשק אדוני לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם, בכם מכל העמים כיום הזה. ומלתם את ערלת לבבכם, וערפכם לא תקשו עוד. כי אדוני אלוהיכם, הוא אלוהי האלוהים, ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. עושה משפט יתום ואלמנה, ואוהב גר, לתת לו לחם ושמלה. ואהבתם את הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. את אדוני אלוהיך תירא, אותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תשבע. הוא תהילתך, והוא אלוהיך, אשר עשה איתך את הגדולות ואת הנוראות האלה, אשר ראו עיניך. בשבעין נפש ירדו אבותיך מצרימה, ועתה שמחה אדוני אלוהיך ככוכבי השמיים לרוב.